Вдома перед походом нагріла молоко в каструльці, на плиті тоді перелила в літрову банку, обгорнула ковтиною. Може тепло збережеться? Ні, тобі підігріють. Уклала банку, тканину порізану на шматки, коробочку з присипкою, ліки, в полотняну торбину. присіла перед незвичною дорогою. Вона вже знала, що на дорогу лісову з медпункту можна потрапити, обійшовши село збоку. Так і зробила. Зорогу пам'ять мала добру, тож сподівалась, що втрапить. Ні, то так і бути. Прикинулась, що, судячи з того, скільки тоді йшла, до скрону від села десь кілометрів п'ять. Може більше, може менше, нехай повернеться до вечора. Ні, то якось заночує там або проведе той чоловік. Вона не знала ні його імені, ні як звали його дружину. Судячи з усього, вони були не з лучанців, а з якогось іншого села. Хоча, поміркувала Даза, в лучанцях у них могли бути родичі. Надто добре той чоловік знав це село». І ще пригадала, першого разу інший чоловік, старший, із тих у так таки звернувся до її провожатого друже Кирий, друже Карий. Той виразно зеркнув у відповідь, прикусив мовляв язик, да зазнала, що ці люди називають один одного на псевду, а втім жодного псевду вона б нікому не видала. Вже не видала б, надто глибоко зав'язла. Її б ніщо вже не порятувало, тож лишилось покладатись на долю і на пана випадка». Да, справді мала добру зорову пам'ять. Навіть не звертати з дороги лісової на майже невидиму стежку, визначила де, лише трохи повагавшись. Пробиралася крізь зарості, очікуючи, що її от-от зупинять чи полукають. Одумки, що можуть просто стрельнути по всередині, стерпти пальці, якими тримала турбину. Усе ж пішла далі, бо якийсь сенс було йти, щоб тепер вертатись майже з порога. Ніхто її не зупинив, не спитав, не покликав ось і підхід до маленької непримітної галявини, кутку якої за деревом сосною вхід до скрону. Там мала бути замаскована землею дерном непомітна ляда, що й прикривала той вхід. Да заспанилася від морозу, що впав за комір. Трава на галявинці витоплена, наче тут прийшла ціла орда. Повалені дерева, розкидане гілля. Переселила дрижання в усьому тілі і такі зробили ще десяток кроків ногами, що радом стали ватяними, геть неслухняними. На місці ляти Замаскованого входу зяйла велика вирва. Жовхова млість розлялась дазаним тілом. Зрозуміла, сьогодні вранці чи вчора, а може й позавчора, тут був бій. Аж швидше не бій, а схорон просто закидали гранатами. Обережно підійшла до краю вирви. Там, унизу, дика мішанина. Уламки речей, з-під землі видніється закривавлена нога. Рознесені двері до другої кімнати. За ними суцільна маса з дерева, землі, крові. «Невже та жінка не встигла піти і теж загинула?» – подумала Даза. «І дитина? Боже мій, що ж це діється на білому світі?» Гаряча хвиля підкотила до горла. Нодота охопила її всю, і да виблювала. Рвало так, що здавалося виверне, вирвав всі нутрощі. Опустилася на землю. Коли поступово прийшла до тями, намацала руками, наче сліпа, сумку. витерла рукавом очі і дістала сумки шматок тканини – що мав стати пелюшкою, витерлась, підвелась, слабка, знеможена, щоб якось іти. І тут її слух ловив слабкий писк, наче мишачий. Ні, схоже швидше на віддалене, ледь чутне кошача нявчання, а раз і вдруге. Даза прислухалась, а тоді стригнулася. Її тіло враз обдало жаром, зрозуміла, вона чує слабкий дитячий голосок то дитина, там, внизу, в понівеченому засипаному схороні, там знаходиться ще жива дитина, донька тої жінки, може, поранена, покалічена, понівечена, але ще жива дитина, дівчинка, котрій вона допомогла з'явитись на світ. Що ж робити? Вернутися в село і когось покликати? Шлях не близький, а раптом буде пізно, до того ж, до того ж, як вона пояснить, чому опинилась тут, у лісі, біля схорону? Ну, може, тітка Мокрина чи та бабниця мартоха і зрозуміють. І гаяти час не варто. Ветаючись, наче п'яна, тремтячи сама несвоєда, застала спускатись донизу. Знову почала тихенький жалібний писк і це дало рішучості й сили. Сповзла на захаращену долівку і стала руками розбирати, розгрібати вхід до другої кімнати. Звідти надходили слабкі, надто слабкі, але живі звуки відвочели іще живої істоти. Скинула пальто навіть ковтину, лишились в самій блузці. Не знати, скільки часу вона відкидала уламки дерева. Продила раз скрізь засипану землю. Раптом рука її наштовхнулася на іншу, чужу руку. Холодну і безживну. відсмикнула свою руку. Стала тамувати А Гасити тяжку слабкість. Очі, що вже звикли на півтемріві, крізь слабкі проблиски світла, що проникали зверху, з лісу, що десь там, наче в іншому світі, глухо, співчутливо, а може погрозливо шумів, її очі разом з руками стали обмацувати все довкола і руки наштовхнулись на згорток, що був притуплений до мертвого жіночого тіла. Допомогло й те, що дитина ще раз подала звук, сигнал до власного спасіння. Уже пізніше Даза зрозуміє, що матір своїм тілом закрила доньку від осколків, які залітали сюди. А тоді вона, силоміць, намацавши те, що шукала, потихеньку стала витягати згорток, Боялася, що рештки стелі от-от обляваються на неї, і їх обох поховають заживо, усе ж її пощастило. Шмаття, в яке було загорнуте дитя, людське дитя, геть промокло й смерділо. Та лобих і щічки були теплими, ледь ледь, але теплими. Ще чимало часу зайняло спорудження підставки, сходинок, по яких Даза з дитиною вибиралась нагору. Казала до врятованої щось заспокійливе, мов та могла її почути, а швидше заспокоювала саму себе. Довелося ще раз спускатися, щоб забрати пальто й кофточку. Далі даза, мов у нереальному, важкому на півсні, розпилинала немовля. Однією з полішок, які принесла, витерла, а тоді якось замотала в чисте заново. Дитина зіпнула, але ледь схлипнула, мов божаючись на світ, що так на гостину приймає її до себе. Загорнула дитя у ковтину, одягла пальто. Зараз, зараз, потерпи маленька, пробормотіла. Дістала з торбини баночку з молоком. Баночка була ще трішки теплою. Отже ще тепленьке, хай і ледве-ледве молоко, але як його дати дитині з баночки може захлинутись? Та закинула погляд на торбинку і збагнула, що треба робити.